так як і в мене імена для роботи. Виявилося, що в маленькому офісі на сьомому А-поверсі є двері, яких жодна з нас раніше не помічала. Двері вели до значно більшої кімнати, про існування якої ми не здогадувались. Там було накрито стіл, офіціант розливав вина, за велика честь, для десятка дамочок. Я вже й не пам'ятаю, скільки точно нас було. Пригадую, що поруч зі мною, старілкою для канапок і келихом, чому скрутилася саме Адалаїда, яка весь час намагалася побудувати бесіду зі мною щодо того, якої національності Карен пепербам. Я відповіла, що його національне коріння, вочевидь, дуже розгалужене, але її, здається, цікавила частка саме тої крові в жилах нашого роботодавця. Це було давно. Не задовго до міленіуму. А те завдання Пепербаума, про яке я розповідаю, Мені доручили наприкінці серпня, два-три роки тому. Закінчувось літо, яке завжди з'їдало всі гроші, зароблені раніше. Влітку в таємному бажанні роботи майже нема. Люди реалізують ніяк не таємні, а досить зрозумілі бажання відвідати той чи той курорт. Я кляла той нібито нерубіжний рік і думала, чи не взяти якийсь нудний технічний переклад, до чого вже давно ставилася зневажливо. І раптом у мобільному, який завдяки роботі на Пепербаума був у мене ще тоді, коли ніхто з друзів і колег його не мав, прозвучало «Привіт, Маріанна!» Я природно зраділа тим паче світ, де я Маріанна, здебільшого цікавіший за той, де я Леся. Я сиділа в кофіумі біля Арсенальної. Пропивати останні гроші в дорогих кав'ярнях це мій стиль. Остання п'ятдесятка ніколи не рятує, і на рахунку мобільного було. Тридцять копійок. Подзвонити нікому не могла, тільки прийняти дзвінок. І тут рятівне «Привіт, Маріанна». За півгодини вже була на сьомому А-поверсі, сиділа навпроти Пепербаума на кутньому диванчику і, слухаючи його, чому шукала очима двері, які були відчинені на його вечірці кілька років тому і не знаходила їх. Невже він поставив шафу так, щоб їх не було видно? Чи замаскував їх у якийсь інший спосіб? Тобі щось говорить прізвище Пінзель. Знову єврей. Минулого чи позаминулого разу ми з одним громадянином французької Канади Шукали сліди такого собі Аврума Пінзелевича. Були в Житомирі і на Житомирщині. Нічого не знайшли, але замовник залишився задоволеним і сказав, що тепер його сумління спокійне, бо він зробив усе, що міг. Ні, цей Пінзель, наскільки я розумію, не єврей, і навіть навпаки. Що значить навпаки? Здається, німець. Це історична особа, скульптор. Він різьбив олтарні скульптури, у Львові є його музей. Не чула про такого, мені стало трохи ніяково, бо Пепербаум вважає мене освіченою жінкою та ерудиткою. Якщо не начитаною, то Нахватаною, то довідайся про нього все, що можна. Гаразд, звичайно, зраділа я, бо місії, що передбачали збір попередньої інформації, передбачали і аванс. Знову якийсь докторат. Схоже на те, громадянин Франції Мішель Арбріє цікавиться пінзелем. Чи то книгу про нього хоче писати, чи кіно знімати. Питає про дозвіл на фільмування по церквах. Ось дані на цих панів. І замовника, і клієнта. Мсьє Арбріє приїде, коли для нього зберуть трохи інформації про цього митця. Але не дуже затягуй, він хоче приїхати до холодів. Увечері вдома я зігнала сина з інтернету і подивилася в пошукових системах обох. Про Мішеля Арбріє в інтернеті жодної інформації не було.